І перші жнив'яні турботи Під примруженим поглядом Данила. І ото вітряк, Що підіймав її коси. І ті руки, що вперше підіймали її. І ті ворота, що кигикали чайкою. І ті уста, Які шукали її уст. Як пересохли вони тепер. І вся вона пересохла Мов покинуте після жнив стебло. Хоч журба вижила її душу та не змогла вижати любові ні до Данила, ні до людей. Мабуть, через те й поважають і жаліють її в селі. Навіть і те гордовите парубоцтво, що чаклує біля машин, не підсміюється над нею, як підсміювалося раніше. Воно ж і підбило присілок толокою поставити їй хату. Може, в новій оселі поменше і жалів у молодівсенького товариша агронома. Та не вгадало, що розсердне яке назвало її хату гніздом перепілки. Це ж треба таке вигадати. Ось і постарілі прибережні верби та гнучкі верболози. Тримаючись за гілочки зв'яззю нерозквітлих котиків, Мирослава обережно зійшла на лід, ступнула кілька кроків і відчула туман від пару, який не змогла подолати й хурдениці. Довгідно рибалки попробували ополонки і до смерку ловили в'юнів. От і й тепер, щоб не шубовснути у воду. Заточуючись од ударів за митілі і знесилення, вона перебрала брід і підійшла до хвіртки, але не змогла її відчинити. Стільки намило з двору снігу і темряви. Тоді взялася обома руками за ворота, трохи відхилила їх, і вони негадано озвались тривожним чаїним кигиканням, аж здигнулась. Вже і дерево дерево передає голос. Чому ж ти не передаси свого голосу? Обтрусившись на порозі, Мирослава кінцем хустки витерла вологе обличчя і тихо зайшла в оселю, де густо ворушиться живлющий на стій літнього поля і лугу, у яких тільки снопів, снопиків і в'язок немає тут. Побачив би їх Данило. Узяв би її руки в свої і сказав. І чого ці ручати не вміють? Щось чаклунське є в них. Ти про очі так говориш. І в очах є чаклунство. От кинули вечір та місяць у них ворожбу. І вже сохнеш на тараню. Не миліть несусвітні, товаришу голова І тільки без рук. «Де вони ті руки тепер?» Стокнула віконниці, і Мирослава кинулась до вікна. Але це тільки хвиже зачепилась за хату і гайнула до татарського бороду, і там застогнали верби, як удови. А хто ж вона? Ні жінка, ні вдова. Невже її доля навіки пропала? Наче хтось вовтузиться на порозі. Потім стрельнули сінешні двері, рипнули хатні, і в оселю вскочила розпашива яринка. Сяк-так обтрусивши з хустки і кожушка сніг, вона повела завзятим оком на Мирославу і продекламувала. «Не варила, не пекла, досі буду помила. Як ти на це є?» У таку метелицю. Метелиця, метелиця, чому старий не жениться? А що нам та метелиця-хурделиця? Ноги ж і не позичені, і не куповані. Хіба ти не любиш завію? Люблю. Вона так добре вкрила озимину, вже не страшний буде їй мороз. І як у такому тендітному тілі вмістилися усі хліборобські турботи, засміялася Яринка. То помили. Ти ж бачиш, що робиться на дворі. Хата зривається з-під мурку, ще полетить у безвість.